Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er fredag den 18. november, og denne morgen skal vi forbi nyheden om, at nogle flekslånere kan se frem til at få det værste rentesmæk nogensinde. Vi skal også runde danske Bavaria Nordic, som har fået en stor ordre. Så skal vi forbi amerikanske virksomheder, der investerer som aldrig før. Og vi slutter af med en dansk kapitalforvalter, som advarer mod luksusaktier. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. 13.000 flekslånere i totalkredit skal have ny rente til nytår, og hvis du er en af dem, så kan du se frem til at få det værste rentesmæk nogensinde. Det står klart, da Realkreditinstituttet er begyndt at holde sine renteauktioner, hvor renten fastsættes. Sune Malte Taggaard, som er chefanalytiker i totalkredit, siger således. Både F1, F3 og F5 ser ud til at få den højeste stigning i renten nogensinde, og det vidner om, hvor markant et skift vi har set på rentemarkederne i år. I øjeblikket så lader det til, at F5-renten ender på 3% og F3-renten ender på 2,9%, og der er tale om en 13-dobling af renten for F5-lånerne og et rentehop i omegn af 3%-bringen, hvilket aldrig er set før. For en typisk familie i et almindeligt hus, der koster 2,5 millioner kroner og er finansieret med 80% realkreditlån, så venter der altså en markant ekstra regning, siger Sune Malte Takgård og tilføjer. For en typisk familie i et almindeligt hus betyder rentehoppet, at boliglånet bliver knap 18.000 kroner dyr om året, når der er taget højde for det højere rentefradrag. Har man et afdragsfrit f lån i et typisk hus, så kan man se frem til en ekstra regning på 44.000 kroner, og de her renteauktioner de løber frem til og med tirsdag. Det danske vaccineselskab Bavarian Nordic har fået en stor ordre under vingerne. Bavarian Nordic har indgået en rammeaftale med EU om leveringer op, mod 2 millioner dose koppevaccine i løbet af 2023 og 2024. Det fremgår af en børsmeddelelse. Vi er glade for at styrke vores samarbejde med EU-myndighederne og andre om at sikre det fortsatte beredskab mod ab i hele Europa, siger Bavarians topchef Paul Chaplin ifølge meddelelsen. Aftalen er indgået med HERA, EU's myndighed for kriseberedskab og indsats på sundhedsområdet. Der er tale om en fælles indkøbsaftale, som giver EU-medlemsstater og en række andre lande mulighed for at købe Bavarian Nordics abecoppe-vaccine. Bavarian Nordic har været i Investorerne Søgelys siden foråret, hvor abecopper bredte sig på tværs af alle kontinenter. For netop det danske vaccineselskab har som de eneste i verden en godkendt vaccine mod abecopper. Trods inflationskrisen, som har sendt renterne i vejret og aktiemarkedet ned, så investerer de amerikanske selskaber mere end nogensinde, det skriver The Wall Street Journal ifølge MarketWire. I tredje kvartal så overgik investeringerne i S&P 500-selskaberne et niveau på 200 milliarder dollar, ifølge S&P Dow Jones Indices, der har analyseret de 90 procent af regnskaberne, som indtil nu er lagt frem. Og det er altså et nyt rekordniveau, og samtidig er der tale om en stigning på 20% på årsbasis. Salget hos nogle store luksusbrands bulrer frem, men det betyder ikke nødvendigvis, at man bør ride med på deres aktier. Det er et af budskaberne fra kapitalforvalteren MB Compounders, der investerer i langsigtede Compounder-aktier i torsdagens afsnit af Euromesters podcast Millionærklubben. Og meldingen, den kommer efter, at børsnoterede luksusgiganter som Burberry og LVMH på det seneste har fremlagt regnskaber, der viser, at salget går godt, endda selvom forbrugerne altså er ramt af historisk høj inflation. Alligevel så skal man dog være varsom, lyder det fra kapitalforvalteren. Jeg tror dog, man skal passe på med at tro, at det bare vokser ind i himlen, for under finanskrisen var der også en tese om, at luksus ikke blev ramt. Det blev så bare ramt alligevel, siger den Weise forvalter hos MV Compounders. Og selvom luksusgiganternes regnskaber vidner om, at salget går stryende lige nu, så kan det ifølge Dan vende, vinde, hvis folks formueværdier falder. Det indebærer, hvis aktie- og boligmarkedet falder, for så, begynder forbruger... for så begynder forbrugerne på et tidspunkt også at hælde færre luksusvarer i kurven, mener den Vejse. Det var de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan selvfølgelig lytte med på Millionærklubben over 6.09, og så kan du også følge med på e DK i løbet af dagen.